ne aducem în purul de de Mihail Eminescu, cel mai ireș dintre toți scriitorii acestui neam, în viața lui scurtă, a adus arta poeziei la înălțimi neîntrecute până astăzi, îmbogățând ritmul, rima și expresia artistică. A dat cuvintelor simpli valori nouă, să armonii surprenză sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginite.